Välkommen till godhet podcast. Där bra för på. Jag har bara vi börjar med en ting. Jag har fått en du Ja, ja. Få Du har ju tidigare provat att uh, kuppa intron, ja, och det ska det jag starte med en uh, du, som hör på denna här uh, lilla av oss så är det då duket för en hver gang han med den reide lektet sier «Mitt fulle navn, Steffen Borgersen», så kan du ta en shot. Fordi det... Ja, jeg det tror bruker. det er mye du skulle drikke. Nei, det er jeg lagt merke til å gjøre. Det, ja, det bruker å gjenta mitt... Det er jo ikke mitt fulle navn, egentlig, for jeg har flere navn som We're så. Det <laughs> ja, er jo en homernavn, faktisk. Ja, Steffen Samuel Abraham. Vilhelminius. Vilhelminius. Efraims datter. Hermine Borgersen. Her, mm, det er det. Så... På den måten så jag tror litt... det är liksom det är inte men det men ni menar andra ordet så importerar jag en kommentar jeg har fått från en lyssnare. Ja. Och jag nämnde med så uppfordrare. Det kan starte det. Ha? starter ikke inte du. Jeg Nei, jeg vil, som en en setning nummer 2 illa gärna uppfordre uh, folk till att komma lite med feedback. Jag har ju fått lite feedback du. Ja. Og ja, så då. Och det syns att är gøy. folk kan enten kan antingen oss på Facebook, bara på kommentere på de här uh, länkarna vi lägger ut. Det är kan... ju mest ensidig Facebooksida detta här hittills, men det det är det försvaret, men kan det, for så vidt endre seg. det kan förhoppas vi det ändras. Det kan Men uh, men jag folk kan uh, kommentera lite på ge oss lite uh, ge oss lite med tänker. Ge oss lite uh, tips med vi finner du en Altså, jeg kan, jeg kan være tilbøyelig til oss og ta i moden en overskrift til meg. 93 08 94, Kan du enten ringe og informere Roger, vår sekretær, eller ja. du kan påhåndelig kan du kommentere på Facebook-siden eller du kan sende oss en mail på Tommy1konyhet.no Du hever den Steffen stef stef et god nyheter men den har vel aldri blitt skjekka. Nej jeg vet ikke det er ganske som er der. Er uh, jeg tenkte her for jeg meg selv gøy, jeg, jeg tenkte tanken. for meg selv her en dag hvis vi kanskje skulle hatt en sånn Det er jo veldig gøy Tror jeg å lese gråviser Opp høyt Det kan jeg gjøre Send gråviser til 9308 9458 Gjerne det verste du har Gjerne, gjerne innehold altså, Tenk på det fineste du vet om Og ødelegg det med noe av det stygget du vet om Og send yes. det i vitseformat til 9308 9458 Og hvis den er god nok så för jag hör om det, skönar du. Och då ska oh, jag ta det på luften. Och ja, okej. Okay. För att så har jag fått höra nästan ingenting. Nu har du avtalt med mig välkomna nu? Nej. Men jag redan vad jag får besked snart, visst att någon <laughs> visst att det är grovt nog. <laughs> okej, okay, ja, men det är bra. Det är bra. Så, så på på renodlad förning på alla delar så en melding till Roger då. Mm. Uh, men nu sännas lite mer. Skänn mig. har fått medling på Facebook og, og fått tips om om ting att tanga och rubriker vi kan ta och Nyhetssaker, og ikke bare nyhetssaker, men mye, mye er jo innom alt. Vi lever liv med og vet ja. jo hva som det er. Så, så, så på ren oppfordring, ta, ta, send oss ting du ikke vil vi skal teste, eller, eller whatever. På podcastfagspråket, så kalles dette vi nettopp er ferdig med nå, for housekeeping. Nå begynner moroet. Nå begynner moroet. Velkommen til deg, Takk. Thomas Premak. Ah. har du lyst til å Velkommen til Steffen Borgårdsen. Ja. Vær så god, ta en skjott. Ta en shot. Shot. Shot. har bløffet litt for deg i dag. Ja. Uh, jeg har sagt vi skal ha en test, ja. uh, som jeg blir tipset om. Mm -hmm. Som sagt, vedkommende vil være anonym, mm -hmm. og vi viser oss til bøyelig til, til anonymiteten til, til kildevern. folk. Kildevern. Kildevern, ja. Mm -hmm. Rett og slett. Så, så vedkommende skal, skal få bli anonym. Uh, det, du kommenterte at det lukter så godt her i mm stedet. -hmm. Jeg har nemlig... Jeg har alltid vært, uh, vært veldig... Uh, det lukter godt ennå. Ja, det gjør det. Det er nok meg. Det var, kan du beskrive lukta. Spist lukter. så mye. Det lukter jo enten nystekt brownies, eller en eller annen form for langpannekake. Sjokolade. Ja, det er jo bare meg som svetter. Ja, du svetter sjokoladelukter. Mm. Det gjør faktisk bagverk. Ja. Nei, uh, jeg har alltid vært veldig motstander av ananas, på pizza eller burger, mm -hmm. eller i en kebab. Eller Hawaii? Eller. Havai-versjonen, ja. Havai ja, suger. Ja, det Roger, 938 han er en Havai-mann, ja. og det, helt til han slutter med det, så vil jeg fortsette å bruke hans telefonnummer som vår ja. sentralbordlinje. Veldig bra. Og, og send det gjerne i melding til Roger, og så ja. informerer han om at Havai er ikke greit. Jeg var ja. gift med et Havai-menneske, og det, det var... Det var jo slitsomt ja. men, men greia er det at jeg er egentlig veldig glad i ananas Ja, jeg er også Det er så godt med ljus Åh, forlåt oh, oh, Jeg kan altså, rette så... en box med til skal ananas Kan jeg det... drikke i jusen? Det er en safteglad mm, mm. Det er veldig godt <laughs> Og ha det i spriten Det, det er god også, også. Ja. og slett Eller uden sprit Eventuelt <laughs> Men ja men, men poenget er at det, det er veldig godt med ananas ja. Men det er ikke noe en pizza å Det, det på samme måte som jeg pleier å si At nå blir jeg en av som jeg pleier å si Men ok <laughs> Du pleier, pleier du å si det, vel? Jeg gjør ikke det. Hva du? Hvor ofte sier du det for at du skal kvalifisere for at det er noe du pleier å si? Noe... Jeg pleier å si hei. Det pleier jeg å altså. si. Ja, ja, jeg pleier å si. Jeg har sagt det ganske ofte. Er det til deg i det glasset? Det er til deg. Ja, oh, takk. Jeg, pleier, jeg har sagt det her så mange ganger at jeg kan si at det er en ting jeg pleier å si. Ja. Jeg pleier å si det. Jeg, jeg setter jeg, jeg... meg bakover den. Jo, det. For nå kommer det noe her. Ok, jeg justerer mikrofonen hvis det er lov å si. Jo, det er. Um, A player säger si mhm att 50, 50 gånger <laughs> du avbryt ja. ja. ja. si det. Att jag är glad i mjölkchoklad. Ja. Men här jo för fan, inte mjölkchoklad på en jävla pizza. Nej, eller en, en burgare. Det bynt med det nu på sån Doktor Ötker pizza. Bast of Mogosen. Ja. <laughs> Fördi för det att vi ska ämne testa Doktor Ötker sin pizzarestaurante med sjokolade på. – Jaha! – Og dette er jeg så skeptisk til, Borgåsen, at jeg kan ikke få sagt nok. – Nei, men det er feir Også. unna, hun har gått fire det! – Ja. – Først må jeg Dig jo …– Digg inn, kan du bare si det sånn. <laughs> – Først må vi bare kommentere navnet, det heter altså …– Det er Dr. Dr. Røtke Restaurantet Dolce al Chocolato. – Ja. – Er det noe det ikke er kjent for, så er det jo sjokolade. – ja, det ja, de er god på skokolade is, is, da. Nei, de er, ikke, de er for spaghetti. Gelato? Buongiorno. Hva er mest kjent? Italiensk iskrem eller spaghetti? Ja, I Italia. <laughs> <laughs> Men, jeg hei nå, hva skal du se til deg, okay, du helle ananasbånden, da? Er det det du skal gjøre? <laughs> du, <laughs> for, oss, så, så du det? Nei, jeg så ut, en, så ut som en ting du kunne holde lavt. Ja. Ja. Dette her er rett og slett... Uh, det kan bli litt mer sjokolade dette her, så får med den pizzaen. Ja, for vi må ha på litt... Så kan, nei, det er ikke vi skal ha på. Uh, det er noe vi kan svelge ned med. Å oh, nei, er det lister inn... Uh, okay. <laughs> en liter sjokomelk. En liter sjokomelk til sjokoladepizzaen. Yes. Vet du hva som er gøy? Jeg har i bilen en melkesjokoladeplate fra Nidar. Å, oh. den er sikkert ganske god. Det, det, skulle, jeg, skulle jeg noen ganger ha på melkesjokolade på pizza, mm -hmm. så hadde det blitt på den då. Ja, katastroflett. Men vi försöker stycka vara. Är det, det, det, det bröd under det, eller är det choklad? Det är rätt att säga så smått. Det är lite svårt att se i alla fall. Det är vita såna klumpar. Det hvite, det vi, det, det, liksom det som ska vara paprika. Jag hoppar inte det är ost. <laughs> För det smältte ost på detta hade varit väldigt konstigt. Men men låt oss bara smaka. Jag börjar. Ja, är det. Mm. Jeg må jo si at han var, var tidlig med bedre enn jeg trodde. Ja. Yes, en gang da jeg var i sjekket, tror jeg. Du, du har jo vært over alt, vet du. Ja, da, da var det sånn um, Nutella-pizza på menynet der, som var en del av dessertmenynet. Ja. Jeg lot vær og bestille det. Jeg har nok også gjort det. Og... <laughs> har du nok også latt vær og bestille det? <laughs> ja. Jeg har ikke. Ja, men... Mickey, ja. Det... ja det, var, det var bedre enn jeg trodde altså. Ja. Det var det, men, men jeg må si, jeg har nok sjelden følt meg så dum på butikken, som når jeg gikk gjennom butikken med den her i hånda. Ja, jeg kan ikke si at jeg visste at det var et skrikende behov for meg, en hull i konsumkulturen, som Nei. dette her passer inn i. Jeg, skal, jeg får ta et pitt til da. Ja. Jeg skal jo spise denne stykken, hvis jeg har tatt hvertfall. Det var en veldig mørk kjokolade da. Mm. Det passer bra, for ja. det hvite på her, det er sånne flekker, det er en Ja, som sagt, så håper jeg det. Um. Godt stekt, eller riktig, riktig stekt? Ja, jeg tror det. Jeg tror... Jeg uh, er jo en habil kokk. <laughs> <laughs> ja. Nei, det er jo... Nei, vi får prøve med kommer.. sjokkemark, da, da. Ja, vi får ta det. Ja. Ja, det var fint. Jeg tar nok ikke en alene. Det er løgn. Det gjør jeg. <laughs> det spiser jeg. Det er skoleklart. Sånn her Oreo melkesjokolade, har du smakt det? Med sånn kjeks inni? Mm. Ikke så glad i det. Nei, men jeg snakker om den, den, den som er tjukk, den ja. på 320 gram. Jeg spiser en helt sånn. Jeg må si det at det var faktisk veldig godt med sjokolade. Ja, <laughs> selv om sjokolade passer godt til sjokoladebita. Det var litt sånn sjokoladefysen, faktisk. Da, da, den, du har den lukta det sivene inn fra ja, det rommet i siden det. her. Jeg skal ha litt kudos, mm -hmm. Du skal få en, en sjanse til å skrydde meg for å ha klart oss å smugle inn ei... Uh, for den pizzaen smuglet jeg der og satt der mens du sa det her. Ja. Med nasa ned i lappen din, riktig nok. Men, ja. ja. Så, nei, men det er faktisk tærningkast bedre enn å forventet. Skal vi, skal vi ta kaste en tærning på, det? på det. Ja, det. Tenkast 1. 1, ja. ja. Det var ikke ja, så særlig god. Det var, men, var, ikke, var ikke så god. Nå tenker jeg om, så var den ikke så god. Den kunne ikke vært verre, faktisk. Nei, en, det er det, det verste, er helt vankt. Hvis, hvis du har sursøven på 0, så har du denne her. Ja, den den sursøvene er nok på minus, <laughs> langt ned på minus 1. Ja, det er kanskje det verste. Det som er litt ja. synd, er jo at nå kommer jeg til ha lyst til ta en annen bit i ny men det er jo veldig lite innspillingsvennlig. Og, ja, det Ja, så jeg lurer på... Om vi bare setter den, vi har bare vred vre esken litt sånn. Sett den hvor du vil. Og så jeg setter jeg den litt bort. Ja det. Ja, så tar jeg bare ett tygg. Det var jo godt faktisk. Du likte den jo atchile med bedre enn jeg gjorde. Men, men det, var jo, det var jo som å spise en, en litt rar chokoladekage. Ja. Egentlig. Jeg hadde nok ikke byttet ut uh, Dolly Dimples sin uh, sult med denne her. Mm. For eksempel. Nei, altså hvis du ville ha pizza for dette. Da det blir du litt skuffet. Da blir du litt trist. Men, uh, men som dessert? Absolutt, skal du lage en tre rettas Eller to rettas da, så kan du ta en granlis før Så skal du ha den her etterpå Jeg ble positivt overrasket Jeg hadde trodd det var med kvalmåre Jeg hadde trodd det var vanlig deg og, og alt sammen så, mm. så, så jeg trodde det var å på <laughs> Jeg leste nesten på en sånn det, det de har gjort her da Det er jo skikkelig bra De har jo skjønt at det er ikke pizza disse her Det er helt sikker på Jeg er overbevist om at de vet at dette ikke er ordentlig pizza Hvem? Dr. Øtker ja, ja. Det de vet at, Jeg vet at de vet at dette er en markedsføring. Vi lager et fjaseprodukt, ja, ja. Det sånn som vi går rett i musefølet her nå. Jeg ska si deg det, at jeg måtte faktisk uh, på butikk 2, fant jeg, mm. jeg måtte på to butikk for å finne den. Facebook har vært peppret med denne her, her, sjokoladepizzaen. Ja, det er jeg nok. Jeg har sett andre folk som har spist og testet den, fått uh, tilbakemelding på som en slags brownie, ja. Pussy, men ok Kanskje vi skulle prøvd å en skikkelig dårlig podcastepisode i gang I stedet om det fungerer på samme måte <laughs> <Kanskje> vi skipper <laughs> Ja, det er gøy Et uvendelig dårlig uh, opptak, ja. Det, ja det tror jeg ikke man får til å gjøre Jeg vet, er, jeg, jeg ser hva dere gjør, Doktor Rutger Og ja. jeg I, I, lar meg I, I, I, I, I approve, I approve. Ja. Hvis dere neste gang tenker vad Nå skal vi gjøre noe enda mer rart Nå ringer vi til meg Altså Doktor Hursen Dr. Dr. Ja, drikk uh, og så sier vi, nå skal du slippe å måtte kjøpe pizza noen gang igjen, det vi, vi, vi tar oss av det. Så er det også en slags sånn markedsføringssak. Uh, det er en mod at du kanskje nevner det en gang iblant. Ja, jeg kan jo nevne det en gang iblant, ja. da. Jeg, jeg har slått meg, Borgossen. Hvor da? Veldig i albunnen, og så har jeg et sår her på fingeren, sa du. Uffe det. Jeg har vært på Kalas. Mm. For ganske nøyaktig to år siden, så var med der på Kalas sammen. Ja, Oktoberfest. I Vanneslar. Det var nog där jag då följt upp traditionen. Det gjorde inte du? Nej. Du har nog gett tid. Jag följt upp traditionen med att vara möte på naturligt för nu år utan eller ja. Där då jag har då trädde upp på rade Oktoberfest i Vanneslar. Väldigt succé. Var inbjudet med som som gäst via ett byrå. Ett eventbyrå. Rent the clown. Rent the clown, Rent the fatty. Ehm uh, kan jo få så vidt uh, kaste in en shoutout til Vipass for å ha tatt Vipass? Hva er det for Vipass. Det er Vipass. Hva er det på Google it, if you wonder. Ja. Vi lager en skikkelig fjåsete på no så sånn at folk blir nysgjerrig på vad det egentlig er. Ja, er selger de penner? Eller selger de pizza? Undersøkte på det Vipass, Vipass via Google. Uh, via Google ja. ja, det er lettest det. Nei, jeg, jeg skulle rett og slett... Jeg, jeg, ble, jeg skal ikke legge noe imellom her. Jeg ble uh, hovelig full Full av glede. Full av glede og, og sorg og sånn. Og dansa. Ja, og ramme deg. Jeg har strekt noe i låret, det er helt sant. Du <laughs> danser på deg strekt? Ellers er jeg bare veldig, veldig stiv. Du kan jo vi... lukke den døra, det blir enda litt kjøligere enn det trenger å være. Ja, vi skal jo lukke døra. Oi! Oh. <laughs> jeg, jeg danser på meg en strekke, tror jeg, eller, ja. eller, eller stivhet. I det ene beinet, så jeg tydeligvis danser, mm. <laughs> danser mest på, på min venstre åkefot? Ja. Jeg er faktisk i motsetning til det folk tror når de ser meg, både forfra og bakfra og fra siden, så er jeg ganske god til å stå på hendene. Det kan jeg ikke bevise for det her og nå, grunnen til at på fredags var jeg ikke så god til å stå på hendene. <laughs> Likt kan... lik med det å stå på hendene, da, så vil du miste evnen etter hvert som du ja. øker på det er korrekt. Og jeg kan erindre at jeg ropte ut «Se nå!» <laughs> Og så tog jeg to skritt bakover, vekk fra en ska kalla det for nå en pilar? en ja. betongpelare. Och skulle då stå på henne uppe känner ni inte på den där blygheten som man hade på när man tar 0, er, <laughs> nei. Hadde hatt, jeg hadde hatt en 0 det är jag har haft hade en 033 mål. Nej jag hade haft en högre mål. Eller ja. Ja. Och så och så terradåsats och löper moden här den här betongpelaren. Ja for du skal ta en sån en sån trix. Nej nej jag ska på den och snurra. Nej nej jag drar i höet. Jag känner min begränsning. Man står på handen kanne. Eller tror det kanne? Uh, og så, så hiver vi da ned vann ned i bakken, rett før denne her pil, betongpilaren, mm -hmm. og så klarer jeg ikke å dem oppe. <laughs> så det ender jo med at jeg først sender panna rett i betonggolvet, og så slærer jeg da fingeren, derav det såret du kan se på, på min venstre lillefinger. Ja, det, det, det er jo litt sånn kloddrikt, så slår lillefingerleddet som... Det er jo heller egentlig at det var bare lillefinger som, som røyde, og litt panna, mm -hmm. det, eller oppi, oppi forhodet. Ja. Og, og trynte jo som en sektor, mm. <laughs> men kan ikke huske at jeg lander... Uh, Nei. Og så var det en fyr som lagde litt trøbbel, og da skulle jeg ta med Arne også. Men det var du i speil, eller? Ja. Nei, det som var greia da var at det var, det var en bekjent av meg, en godt bekjent av meg, en kompis faktisk, mm -hmm. som, som ha han, svartne i svartnei fylla før. Da skal han Thomas Tremak, da? Det var, det var ikke meg. Uh, han skulle jeg ta med litt, og så ro ned litt. Så jeg kastet meg over den. Mm og tok då ett kvällattag i det samme sambevägelsen som jag kastade medva. Mhm. Vi du sträcker mm -hmm. i andra då. Och nej, och hevan i bakken i framdelar i samma bevegelsen. Mm -hmm. Men problemet var at att det miste på sån en ska jag kalla det en sån saxveranda, jag gick i trappa upp bygg eller det är inte bygg men ett litet platå förbi mm -hmm. som be, bestod av sån eller sån stolrist egentligen. Så ska nu. Då kan se jag när man spyt igenom och sånt. Ja. Ja. Och där landade på det här stolristarna. Men han blir med og lander, eller? Han blir med og lander, og jeg blir med og lander, så våres kilo lander på min albu da. På det. Så det er grusomt vondt i høyre albu og venstre lillefinger, og litt i, i forhåret. Litt i forhåret. Så kan han det, det Så nok om det, i alle fall. Ja, det var mer nedbom i alle fall. Ja, jeg vet ikke om uh, du egentlig bare skal hive deg på det vi skal preike om i dag. Ja, velkommen her i første punktlista. <coughs> vi skal snakke om, jeg kanske rekker å snakke om det Nei, var, ja, det, jeg hadde jo en hjemmelekse. Jeg begynner jo å land det var til slutt, men eh, tema mitt, som jeg skulle forberede meg på, for vi skulle ha en alvorlig seanse her, med litt som ja. snakk om utenriks, eller uh, et land annet sånt, et eller annet sånt litt uh, peto-aktig, så var det nå en påstand, som vi skal drøfte litt rundt, og påstand innovere landet Kina, og kontinentet Afrika. Korrekt. Og jeg har forberedt meg pittelitt grann her, ved å, eksisterer i noen år, ja. Så det er på en har sett litt internett eller noen nyheter eller noe om det, og så har jeg googlet lite grann det. Det er bra. Det skal vi kanskje vil, få dit til. Det setninger du skal få svare er jo Kina ødelegger Afrika. Ja. ja. Forsøk tre. Forsøk tre. Kanskje vi rekker i dag. Kanskje. Så er det er du har noe som heter Tommy News. Tommy News. Det er ikke til forveksling av de fem overskriftene. Nei. Tommy News er egentlig nå nytt, som det ikke du har hørt nytt. om før nå. <laughs> ja, det er faktiskt bare eh, at vi tar litt vanlige nyhetssaker. Men ja, hvis det er litt. noen, så tar vi det litt grann hvis de, hvis de er gode rundt, nok. Nå ja, vet du ikke om de er gode nok her nå. Jeg har en, som, en ting som jeg så i sted, den er kanskje artig nok. Eh, drikkelek har vi tatt, vi skal snakke om julegavetips, før det nærmer seg. Det har de overført, mm. det. Jeg kjenner det stresset, bare jeg nevner det, så kjenner jeg det. Ja, jeg kjenner jo Ja, det er ikke så er det, apropos julgave, så går vi da, smyger vi oss inn i kategorien dårlig kjøp. Ja. Det skal vi snakke litt om. Ja. Tommy, du har vært på toalett igjen, og det vil du snakke litt om. Ja, da har er... jeg... Toalettbesøk, jeg det. det er din, det er din øh, fane. Ja, jeg tror nok du har større tilhørighet til den enn du tror. <laughs> ja vel. Har du hørt og snakket med noen <laughs> Nej Nei da, det tar vi siden. Ja. Og så er det da en ny sånn samferdsels-rant fra dig som kjører til Arndal, og du vil jo gjerne fortelle om at det er bedre ting man kan gjøre med tiden sin. Det er det i aller høyeste grad. Du skulle jo kanskje bare tatt helikopterlappen eller noe sånt, det hadde vært mye deilere for deg. Heller fått meg en jobb i nære måte, kanskje. Si. <laughs> ja. ja. En jeg var i militær med, han sin. Da, hvor gammel er du da å være med i militær, jeg tror jeg var. Mellom 16 og 20. Mellom 16 og 20 en gang, ja. ja, ja. Og, Jeg var jo allerede der, så. <laughs> nei, nei, det kan godt være. Men, men det var uh, en som hadde en venn. Det var ganske rike, sånne her uh, Oslo-Vest-typer. Uh, Oslo ja. Men de måtte militære sammen med meg, så altså det på en måte kontrastene ble jo ganske, ganske tydelige. Og han sin, han sin venn, Fredrik sin venn, hadde fått helikopterlappen i konfirmasjonsgave. Oh, men i helvete. <laughs> – Ja, så, jeg hadde jo Ja, ja, ok. – Ja da, jeg fikk en PC penger, og noen penger. Jeg synes jeg fikk ganske mye mer enn jeg fortjener for seg, den jo, innsatsen jeg la inn. Men han her fikk da så helikopterlappen, og to år senere så fikk han jo da helikopteret. – Herre Jesus. – Ja. – Så hadde du hatt det var Oslo Øst? – Oslo Vest, ja. – Oslo Vest, ja. ja – Eller Vestsør, kanskje vil jeg kalle det. Bloment Holm og noen greier der. – Ja, kjent, så lomkjente jeg ikke. – Nei, men, uh... du kjører jo forbi det og ser deg, nå er det en slott. Er, er Men uh, de frågde detta helikopter till 1000 för till Han Fredrik og kompisen. Härligt. <laughs> Vad syns alltså det, det, det er sett, så rätt så god humor. Isolert sett så är det strålande humor när de uh, får det där läst upp på högtalaranlägger på 1000 Fredrik. Vill vänligast av helikoptern korrekt <laughs> i sektion H på helikopter. <laughs> de de hade ju satt det riktigt sant sånn sett. Ja ja. Uh, Vänligt kom och flytte för vi bor i Norge politi och TV-bil, eller hva det er for noe den bruker. Men, men det, det jeg hører her, Borgersen, er at du kjenner noen med helikopterlappen. Nei. Nei, du kjenner Nei, ikke den jeg, du, du hører at jeg var i med en fyr som hadde en venn. Som hadde ja, okay, ja, ja, men via via. Via ja, via. Ja, da, da kjenner for så videre. Og vi igjen, vi inn, jeg, ja. nå, nå, det er rart det, men 10 år etterpå, 11 år ja. etterpå, så går det opp for mig at mulig det var Pinocchio jeg var i med. For det kan en at ja. det var en skrønere storråd, det her. Men han virket jo som en sånn... Veldig keg-typer, likevel. Så jeg lurer på om vi skal, ha, skal legge den litt SIS, og så kan vi egentlig ha, som, i baghau, hvis vi husker det til neste episode, å ha lystløyner som et tema. Ja, noter det jeg inn i... Tror, ja, jeg det i baghau. Men, men det hang i hvert fall på greip, for at han var i hvert fall ikke... Han i hvert fall en fyr som spilte rollen. Ja, og det er det som er litt for nærmest, og derfor til... jeg tror jeg at dette kan vi bage i kage av, ja, min venn. Bruke de ingrediensene vi sier på, og så ja. spare vi det til neste runde, for det at uh... en siste ting som var i detaljen, <laughs> for hvorfor jeg godtar kanskje påstanden hans, eller historien. ja. Nå er det, det er lettere å bare avfeie som løgn, men jeg føler livet blir litt fattigere hvis du bare skal tro at alt er løgn. Jeg er helt enig, og, men, og det er derfor det er så, så megetærvakt. Meg men han kjørte vi, vi hadde jo Turnus eh, militærvakt, så når, når han dro hjem i frivuka si, så møtte jeg opp, da. han hadde jo, ja, ja. han mente jo at den Porsche han kjørte var han sin. Ja, og det, det, det er så meget... Uansett så hadde han jo tilgang på en svær Porsche, så det var liksom jo, jo, ikke noe sånn, der er, der er mange, jeg tror vi skal faktisk ja. kanskje... Si, men jeg, jeg, jeg vil gjerne påpegge en lille ting. Jeg, jeg, jeg har hørt litt av vår episode i dag. Litt forrige? Forrige. Det er rakk å høre før du sendte meg tips om en annen podcast. Ja. Skal vi slutte, og så, så skulper in mitt i mikrofonen. Det var et helvete å redigere den lyden til et mindre irriterende nivå. Da trenger vi ikke å gjøre det. Nei. Det var irriterende nok som det var. Ja. Så, men, men ja ordet kvinne, vil jeg bare påpeke at det er helt man sier. Ja, har du lært å si det? I forrige episode så sa det med dobbelt V. Også så mange forsøker hadde jeg også. Jeg sa kvinne. Ikke I og ikke V. Kvinne. Det var en I. K-O. Det var det jo, kan jeg si. Kvinne. Men der er en I og en av kvinne. K-I eller K-W-I. K-O. K-O-I. Faen. Så kvinne er helt enkelt man sier. Kvinne, jeg kan si kvinne. Ja, det er bra. Der altså. Ja. Etter vi har snakket om samverdsel Og helikopterreiser og alt sånt. Vi har brukt en halv time på introen snart men ja. Ja, Så skal vi ta en... Testen har vi jo test. For da avslutter vi med fem overskrifter Og så er det god jul og god natt Takk og farvel og se oss igjen neste uke Ja, ha det Nej Neida eller, den er for langt unna, kanskje, den der, der jeg skal... Ja, du må strekke av meg. Ja men, ja, men mikrofonen... Jeg lurer også. på om vi skal rett og slett gjøre uh, det slik at uh, vi begynner med at du skal nå få sparesetning Kina og Afrika, eller så får du forsøk fire neste gang. For vi kommer til å prate oss vekk, det vet jeg bare. Ja, jeg, litt... Jeg, vi kan ta det da. Vi kan ta Kina is destroying Afrika. Jeg, jeg synes rett og slett det, ja. og... Det er ikke mye og, jeg har... Altså. Jeg jo, nei, jeg, jeg vet det. Uh, det har du advart om i tre episoder, mm -hmm. så det at, uh, men jag hade ju tänkt att så läsa mig lite på det här för att kunna argumentera lite mot det för det var väl i like samtalen liksom ja. Ja, i alla fall skulle mm. var i helvetet du snack om. Ja. Men det fick aldrig gjort. Nej. <laughs> Nej men eh eh jag fruktar inte. Detta här på introduktionsnivå. Detta ja. är det är låg lavt, lågtröskel kunskapsförmedling. Kära lyssnare, låt mig introduceras Stefan Borgerson Tanjot eh uh, försvara följande satsning. Kina ødelegger Afrika Vær så Kina ødelegger Afrika um, På engelsk blir det da China is destroying Afrika Det googler jeg det googler. Før jeg i det hele tatt kommer til å skrive inn Afrika Så får jeg en del forslag fra sånn auto og googles <laughs> Det er alltid gøy Det første forslaget som kommer etter at China, China is destroying Så er det the world ja. ja. Du begynner der Det er drastisk altså etter, uh, altså nummer to fra toppen er da The Environment, ja. og nummer tre fra toppen så er Afrika. Ja, det kors. er ikke galt. Da, så vi er på en måte i kjente, kjente områder allerede for, for internett i ja. hvert fall. Uh, og når jeg først søker på det, det riktige begrepet eller termen da, China is destroying Africa, mm -hmm. så får jeg 44.800.000 treff, sånn røffelig. Jo, Og jeg da Du, du litte velger? Ja, det er jo det er mye er som går igjen Du plukket jo litt av hvert da <laughs> litt, litt fra A, litt fra B Ja, ah, ja Og så tenkte jeg, vet du hva Jeg skal undersøke om på en måte det er litt Hva skal man kalle det Om det er litt sånn vridd Politisk i en eller annen retningen Så kanske man må kunne se litt på den andre siden av saken også, sant? Ja, det, Så jeg prøver da å google China is saving <laughs> Fikk du opp forsøk? <laughs> Null <treff. laughs> Fordi, <laughs> fordi uh, det som dukker opp med forslaget sånn, det er sånn uh, «China is saving uh, penger for itself», eller sånn sånn der. Altså, ikke, «Money har du engang skover?» Jeg lager nå litt sånn julekalender må jeg ja, ja. ha. Uh, jeg finner ingen positive Kina-spesifikke overskifter, eller, altså det er Kan jeg komme tips? Ja, jeg tips. Det kan du google på norsk, så ja. vil du få trepp. Ja vel, for du har, du har, du yes, har dine. Hva har Kina-saving for da? Uh, nei, det er jo ikke så mye råd. Men nå hadde jeg egentlig tenkt å spille dette litt, eller den følgende setning som er ganske kort og ikke så tungt uh, armert med, <laughs> med faglige fakta. Men jeg hadde tenkt å spille den litt udde på da, og melke over verdt, men det er skjønt at jeg faktisk klart å øde deg for meg selv nå. Men det som var det at uh, jeg fikk opp var det fem myter da, uh, jeg skulle selvfølgelig lagre den siden, så jeg kunne få noe frem til det igjen, men fem myter om at uh, at Kina vil legge Afrika. Mm -hmm. Der, jeg, det, jeg kan, det var sent, sent i går kveld jeg lå i senga, hadde lagt ja. meg, lå og leste dette, det var rett før jeg sovnet, så jeg husker mm. ikke så veldig godt, men det var et eller annet om før, uh, det er veldig snakk om at uh, at Kina sender inn, altså de det er mining work, gruvarbeider og, og sånne ting, og de de, jeg tenkte det at det, det er positivt at de, de gjenger inn og kjøper opp bedrift, for eksempel, så kan de kanskje skape arbeidsklasse, men det gjør det heller ikke, for de skal kineser jobbe deres mm. kjøl. De skaper så, eh, mer de skaper innvandring, da. Det ja, er det er det de gjør, og er det noe Afrika ikke trenger? Afrika er jo mer på utvandring, <laughs> egentlig. Ja, men det er litt sånn, du, du kunne jo hatt behov for ny impulser, tenker jeg. Nå har de prøvd sitt i ganske mange år. – Ja, det er, det... og det, det må vi bare slå i med at, sorry, Afrika, men det har du ikke, ikke fått til, altså, at det... du ikke har fått jævla mange sjanser nå, og jeg synes, jeg synes du ikke har tatt vare på det veldig dårlig, og det sier, skal. Altså, – Nå siterer jeg det da, hvis vi sier uhjelp, så er det ett kontinent som på en måte uh... …– Det er ikke Australia som popper på. – Nei, det er ikke Australia, og det er faktisk ikke Europa. – Nej Det er mest og først og fremst er... Afrika som som er på en det første koblingen av. Det er det. Når jeg, når jeg sender penger og så tenker jeg i landet i Afrika. Apropos men har du sendt sånne folkaksjondagen? Hva var det som var på døra? Du hadde jo flere mm. sånne der blokk ja. nede i gangen her. Vips, jeg, jeg driver jo å sende penger til det hele året. Så dette... hva, men hva, hva slags aksjon var det som var det nettopp? Det var noe barngreier og noe skole og noe <laughs> syrier og noe greier, tror jeg. Vi fikk et sånt lapp på døra vår på søndag, tror jeg. Ja, ja, i går. I går? For du... Jeg var i dit nabolag i går. Var du det? Registrerte at du var ei hjemme. Ja. Rett litt, du fortelle at du han. Var, var på hytta. Du var på hytta, altså. ja. Svannsynlig ja. var du på hytta. Det visste jeg jo egentlig. Men, det som er litt av greia det er, er det at Kina har vist nok før de, før de begynte å kjøpe opp hele Afrika da. Mm -hmm. Alt som er verdt å ja, eie da. De kjøper ganske mye opp altså. Ja, det gjør de. Og, de pengene havner jo sikkert ikke i folket sin henne og ganger det, men... Ja, de nei, har aldri gjort heller, så det er liksom sånn... Nei, det er det de ikke gjør, og det, det er det som er med Afrika, at uansett, og, og du, du, kan, du kan bombardere hele landet og starte på nytt, så, så ferdig en president, og så er det Robert Mugabe 2. Ja, som Robert Mugabe da, som for øvre nå har blitt eh, oppnemt, er det som... Utnemt. Utnemt, oppnemt, ja, noe sånt, i hvert fall fått titel og rolle som en eller annen slags... Eh, verdens helseorganisasjons goodwill-ambassadør eller noe sånt nå. Hva i helvete hadde du, du fortalt meg? <laughs> det som det er? Her får du sannheten sånn som virkeligheten dikterer det. Og han, det, ja? Robert Mugabe, er jo Han ligger jo an til å fredsprisen Han det, er jo sant? den mann som uten hårvekst i fjeset ser ut som han faktisk har en hittelbart. Han, han ser jo ut som pure evil. Jeg tenker jo at Nei, den ser... Jeg vet ikke om det er så... Hvis jeg, hvis jeg spasserer inn en dag i Dante syvende sirkel i helvete, helt der det er varmest, nærmest, nærmest, nærmest kjerna, ja. så blir jeg ikke for støkt om jeg treffer Robert Mugabe. Og, det er mye PR da, for de med min sak, selvfølgelig. Ja, tål, han, men, tror, det var ikke noe. Kanibalen i det de, de min spiste jo folk han ikke uh, digget. Ja. Men Mugabe, altså der eh, verdens helseorganisasjon gjør sitt for å prøve å på en måte milne den mannen før han skal... Stempel ut, og han blir jo gammel, 93 år altså. Det er, jo, er så gammel. Ja. Sier du det? Det er eldre enn de fleste diktater rekker å bli. Det folk forventer det blir, for å si det sånn. Mm. Men uh, det skulle frem til var det at Kina har drevet en del bistander over i Afrika, visst ja. og jeg har hørt rykter fra folk om at den kinesiske bistandet har blitt bedre enn den europeiske, eller vestlige. Yes, og, og uh, litt mindre sånn prekende, litt mindre sånn dikterende, litt mindre sånn, moralsk ja. overbærende. Ja. Rett og slett, trenger du en vei? Ja, men da bygger vi en vei. Det er greit. Det er greit, og de trenger ikke at, folke, at verden skal vide om det. Nej. Så Kina der altså. Det er klart, i Kinas bor det en mildere mennesker, da, så klart, kanskje mange av dem vet det, <laughs> og ikke vi vet det, fordi det er ikke passiv med Altså, jeg er ikke så god på mandarin heller. Nei. Dessuten. Men din konklusjon da? Det var tre ting som gikk igjen. Jeg det googlet dette her. Det var det at kinesiske uhjelpsmidler, eller sånn afrika håller holder korrupte regimer, etter vestligstand har korrupte regimer på plass, fordi det er lettere å forholde seg til samme styresmakter som allerede lar seg bestikke over lengre periode, enn hvis du ja. skal drive og ha masse folkevalg og masse forskjellige småpartier, og kyssparti og pensionistparti ja, ja. og alt det. Så det, det er en sånn sak da, kritik men det är seriösa poänger då. Demokratiseringen har har stagnerat ganska i Afrika. Jeg tror att lättare att starta upp några grejer i i Afrika, hvis du bara har lite pengar då. Visst du har hel, hvis du, hvis du driver för exempel Kina då. Låt bara du Kina och du vill starta en diamantgruve i Afrika, for att det där var så vil du det. Så är du lättare då att förhålla sig till då stabila forhandlingsmotstandere. Ja, og ikke, ikke nødvendigvis bare stabile, men også at hvis du vet at det er sånn at ja, det er litt vrient å komme i land her, men mm. uh, hvis vi kommer selv bunka i neven, så, ja. så gjenger det greit. Ja. I stedet for byråkratiske møller du ska genom her i landet. Ja. Bare prøv snakker... å starte en, en diamantgruve her i landet. Det er altså et helvete. Det er jo ingen... Jeg nei, ser at de har jo startet langs hele hjerten, har de prøvd å fortelle dette her, men de, det stender jo bare noe halvferdig greier ja, hele veien. Det er jo bare en vasent. Men jeg tenker som så at, det, det, jeg snakket litt med, det er jo en sånn YouTube nede, nede i sentrum her, som driver å selge som sånn time ad, som skulle starte restaurant. Mm -hmm. Men det var jo en helvete, det, var, ja. det er byråkrati, byråkrati, byråkrati. Ja, det er jo selvfølgelig lett å skylde på det da, hvis at du ikke gidder å lese ett ja, ord i det der lille heftet som du... Hun de, kan jo ikke lese! Nei, <laughs> Det er klart, du sitter like stille som trevlingen jeg kjenner fra mitt eget hus, så det er klart her... Jeg på beinet mitt. Ja. Du må Men komme med punkt noe to. Neste punkt er jo da at de, de raner områdene for naturutsursene, fordi kineserne trenger det som afrikanerne har, de ja. kineserne har en mer aktiv industri enn det, de afrikanske områdene ja. hvor lovematerialene ligger. Ja, det er jo kanskje sant. Jeg har ikke vært her i kriga, men jeg, på, på en magefølelse så tipper jeg det stemmer. Jeg tipper det stemmer skikkelig. At, det tror jeg nok er jo, ja. uh, uten virke for, for håndstømmende, men ja. Jeg husker jo de hadde en sånne, en, en sånn krise i Kina men noen som lagde morsmelkerstatning eller noe sånt barnemat eller noe sånt. var det bare for gift egentlig. Det var mer gift enn det var mat så det døde jo en hel masse sånne der unger. Men er det nødvendigvis en uting i Kina? Hey, ja, det, de måtte jo gi opp det et-barnspolitikken sin, så nå skal de ta dem etter at de er... Ja, de det, det er på... Ja, men ok. Ja. Ja. Nei, det er skoler som raser sammen, fordi at de uh, ikke er så nøye på armering. Nattel. Ja, dårlig, rett og slett litt dårlig plank der. Så det er klart de trenger de rårene de kan uh, raske sammen, og i Afrika mm. så har de ikke de samme... Made in Africa er liksom ikke noe... Det er ikke noe enda. Kanskje det kan bli stort i fremtiden. det kan bli stort i fremtiden. Kanskje det kan bli stort i fremtiden, ja. Og se. den tredje og siste biten er, så hvis jeg nå har vært gjennom at de holder demokratiet litt på avstand, de raner, eh, jo, den siste biten er da at de lager et på nytt i Afrika, hvor klasserskilder har eksistert før. For det... at kineserne er liksom übermensch, uh, og afrikanerne er arbeidertjenerne da. Da vil jeg gjerne ha svar på vem i verden du ville sendt ned til Afrika, som skulle blitt underlagt, underlagt afrikaner henne. Ja. Måtte blitt Ukrainer, da, jeg kan si. Ja, det, det, hvem er det de hadde? Det, det, på, I Norge så har vi polakker, og så hos polakker så har en ukrainere. Littor og Latvier og der, ja, også, Ukraine, så tror jeg det er noen sånne type kinesere eller noe sånt. Åja, så. <laughs> oh, ja. det, det er en sirkel, ja, rett og slett. Ja, rett og slett Men just Men, da, for Så jeg, jeg tenker jo at uh, destroying er kanskje å ta i litt grann. Mess up. Ja, fucking. Fucking up. Nei, ikke up. De, fucking. Rett og slett. China is fucking Africa. Ja, det tynes jeg bedre. China is fucking Africa. Gattos lätt. Då fick mig jag över för idag. Jesus. Då. Det var mø, det var mö seriös spräck. Ja, oh. herre Gud. Ja, jag ser det samma där. Sånn. Ja. Ja, det vi över på? Jeg har nyhet, du hör nyhet. Har du 70 millioner kroner, må, ta seg i kronor liggande? De tar sig skoffa och skoffra på toppen. Ja, den er lite tavlan. Ta ner Det var ikke... det altså en sån en printer ja, Åh, jeg trodde det var printerkabelen min <laughs> ah. Jeg leide etter min printerkabel i månedsvis Og en slags uh, strøm Ikke 70 millioner kroner Da kan jeg i hvert fall gå enn dere da. Det det da har du ikke muligheten til å kjøpe Sannes sitt uh, rådhus Som nå ligger du ute på fin.no Ja da, det så jeg, faktisk ja. jeg, jeg så faktisk nå uh, Jeg så bare bilder ja? Som jeg vanligvis gjør ja. 70 millioner kroner altså Kan du kjøpe et uh, spillgammelt uh, rådhus <laughs> Ja. ikke egnet til bruk fordi at det ikke Nei. har de, de de de oppfyller ikke kriteriene for luftkvalitet. Altså du kjøper et, et oppussingsobjekt til 70 mill. Ja. Det er dyrt. Hadde det vært for eksempel det hvite hus og du kjøpte det for 70 mill. Så hadde du kalt et overkjøp da. kunne jo ja. jevna hele dritten med joda så fått bygd opp har en runt hus eller ett par marklotter. Ett helt blott. Så är det ju helt nytt. Er det Nej, så det är en ny telefon där hemma da. där att lägga igår faktiskt. Ja. Jag har lite news, Tommy news som du väl kallar det. Ja. Det i hänger rätt så lätt på Nordkorea. När Nordkorea var sist i det. Det kan väl kallas dålig höst. När det poteten har felet. Uh, det dåliga gräs, det det, det det Nordkorea har ju gjort det kan kanske lite slipp billihu, Mogallo Billion Holding och dra det fram, men det som är lite grejer då är att Nordkorea har alltid blivit ansett som en kriminell stat eller ett land och eh uh, nu har det gått över till cybervärlden för att uh, göra Kim Jong-un ja, eller, det har jeg hørt før at det, det var i Nordkorea som stjal det der WannaCry-viruset. Ja, og de, de, var, de hører jo til også å hekke en del banker da, mm -hmm. og stjeler masse penger. Det var lurt. Lurt, Nordkorea. Ja, men det der har jeg allerede skjønt, hvordan ikke du klarer å... Hvis jeg gjenger inn på din konto, ja. overfører 10 000 kroner til min konto, mm -hmm. så er det ganske lett å spore. Ja. Tenk men, Du bør finne ut av hverandre. Men du kunne, eller, hvis du tar det til din konto, ja. så må jeg da kunne tilsvarende mot deg da, for å få det tilbake, for det er fortsatt. Det er ikke sånn at nå er veien åpen. Jeg, det, det, det, det finnes et jo et nummer du kan ringe, en, en, to eller tre, eller et eller annet. En, en, to, Som du kan ringe og si at, hei, Tommy Prøvmark har stålet pengene mine, mm. jeg har fant tid på konto, det og det. Ja, så hvis så. Altså, du er, la si du er Bolivia, da. Ja. Og så har Nordkorea vært inne i nettbanken din, din nasjonal nettbank, og stod... Jeg ser poenget, jeg kjøper den. Ja. Det som er greia, de hadde vært, de hadde drevet å hacke, nordkoreanske hackeere hadde drevet å rane banke rundt om hele verden. Mm -hmm. Etter fire, fire overføringer som smurter liksom smurte, ja. fra Filippinerne, <laughs> ja. så var det i gang med oss å gi her en frivillig organisation på Sri Lanka. Oh, ja, Der ble det bøstet. Der, ja, ok. Der er sikkerheten Og, de bare tatt på den internettet. Ja, ja, altså tenker jeg for det første, tenker jeg egentlig umiddelbart at det er litt dårlig gjort å så gå og ran i en frivillig organisasjon, kanskje, mm. men, men det bruker gamle Kim seg om. Nei, for det er, det er statlig, liksom. statlige sånne røverbander, som alle engelske privaterende fra, fra 1500-tallet, rundt omkring i, i Atlanteren og sånn, og i Karibu. Hva sier du nå? Jeg tenker, det, ja, 15-1600-tallet, eller kanskje ja, ja, 1700-tallet. Så var det pirater, bare at noen var med godkjenning fra, fra det engelske ja, ja. kongehuset, da. Dette er jo da med godkjeningen fra Kim. Ja, så det er det samme. Mindig. ja, ja. På, på internettets åpne hav. Men, men det, som, det som skuffer meg litt er at da er det jo litt forventning. Det, er, det er folk som jobber for uh, selve Kim, liksom. Ja. Vi, Kim. Selvesten. Da, da skal de kunne det de driver med, egentlig. Ja, men har de ikke det greit, eller? Ja, de har kunnet det, det de på på den siste grunnen til at de ble tatt da på den siste... siste operasjonen? Operasjonen, ja, det siste ranen sitt, var rett og slett for dette de hadde... Er det noe jeg... Eller kan spørre deg, hvorfor binder du med sånne der søppel når du fermer sånne mailer til «Hei, uh, jeg, gir meg kontonummer ditt, så fermer du 10 miljarder dollar». Ja, sånn gjør brev, ja? Ja, det er, det er en fellesnevn nå på mange av de mailene der. Mm, søppelpost? Ja, øh, men det er en ting de gjør feil da, som gjør at de stiker seg litt ut, og at du ganske umiddelbart ser at, det, at dette er en skam da, på en måte. Og det er jo mange ganger måten de skriver på da. Å oh, ja, om, jeg har en ting her nå, en ting ja, om jeg om det. Ja, nå skal jeg fortelle deg at grunden til at de digitale bankranene var ikke mm -hmm. var rett og slett i uttagsinstruksjonene som, som på, det, på det her 951 millioner dollarene de skulle ha, mm -hmm. så hadde de skrevet rett og foundation, i stedet for foundation. Å oh, ja. Så de dreit seg på det eldste, den eldste feilen du kan gjøre i en sånn skjemmel da. Vent. Tommy, Tommy, Tommy, Tommy Nå skal jeg prate ned til deg Nei Fra toppen, her hvor jeg sitter Høyt oppe Høyt oppe på denne, denne, denne døla-gampen Vil du ha skal legge meg ned? Du er allerede i, i metaforens verden Nedlagt, så det suser Kom igjen Grunnen til at det er så dårlig språk I disse her Nigeria-postene La oss bare kalle det som Nigeria-post Nå bare som for et enkelt begrep Det er for at de skal luke ut Idiotene Aha For hvis at de har for bra slå, Så tenker, bruker de De bruker jævlig ja, mye tid vet du, Ja, ja, men, men Bare hør på meg nå mm -hmm. det, Da lukker du de idiotene Hvis du er til å så Rane store banke Og store velferdsorganisjoner ja, ja, Det, det jeg tror jeg at du Du blander Nei, jeg tror ikke det Du tror du det, altså. blander sammen her. I alle fall Om de lukker jo de idiotene Så var mm. det idiotene selv Fordi at ja. det var dette her De ble bøstet på <laughs> Så det er at her foundationen da, som de ja. drev, den uh, gikk vilket på... Reda. Men hvilket, kan jeg, få, kan jeg få lov til å sende noen penger til denne her foundationen? For det, jeg støtter jo gjerne en god sak på Sri Lanka hvis jeg... Det gjør du nok, men jeg tenker jo at moralen er rett og slett en med, var det at mm. vi må jo få startet opp en frivillig organisasjon. Ja, det kan det gå til. Rett og slett, for hvis de hade 951 millioner dollar, de kunne se sammen. Ja, så tenker jeg at uh, såpass frivillig kan jeg jo klare få uh, den rette sum. Ja, det er 900, det er veldig mange milliarder. Det er jo faen meg, det er 7,5 milliarder kroner. Men hvor, hvordan klarer du som frivilligorganisasjon å akkumulere opp så mye peng? Det som er spørsmålet her er, fordi i helvete sier det med så mye penger på bok. Ja, det er det jeg mener. Ja. Det er det samme spørsmålet jeg stiller. Ja, du, ja, jeg har akkumulert, ja. ja. Hvordan, hvordan rekker du få taket? Jeg med det jo. ja. Hvordan rekker du få det så in inn før, uten at det går? Nei, det, det, det er vel bare litt de hadde til å overstå. Hvis dette, ikke, var, det. hvis dette var nå i høst, da? Det må, de ha, det må jo øke så fort at ikke de rekker å skuffe unna. Tydeligvis. Og derav mitt poeng er at la oss starte en frivillig mm. organisasjon. Så fra meg kan folk sette inn penger på, på god men ja. Vi ja, må bare, ja, bare ta opp etter. Det er bare en vips det. Men jeg har for exempel hørt at IKEA... Den er nettopp ja. gått en sånn, du, du er kanskje ikke så kjent med australiske folkebevegelser, men det er noe det er nettopp uvendig. en som har satt i gang, hvor at IKEA, eh, jeg tror de slapp i fjor, med å betale 0,08 prosent selskapsskatter eller noe sånt nå, i det er, Australia. Jeg, det jo ganske godt gjort. Og så egentlig, arbeid, eller, eller sånn der arbeidsgiverskatter, så skal en arbeidsgiver eller et firma skatte cirka 30 prosent av ja. overskuddet mm. i Australien. Og når de da slapp unna med en brøkstil av en prosent, ja. så er det noen som mener at det er litt triksig. Det er litt sånn, hvordan i alle dager klarte dere det da, Ikea? Ja. For eksempel ved å starte veldedighet. Og så at folk får lønn nesten fra et veldedighet. Ja, det, det er litt ok. Ja. Det er pengene som jeg nevnte tidligere. At, uh, er det Ikea, sånn om Arana? Nei, nei, det er pengene som jeg sier at mm. jeg driver og støtter et eller annet, sånn at jeg gjør. Det kan jeg skrive over på skatten. Ja. Det. det er ganske... Men ikke så mye som du gir inn. Ja, det tror <laughs> jeg ikke er langt under. Nei, at det er det store og hele bildet blir dårlig butikk. Ja. Jeg en liten nyhetssak til. Jeg gjerne vil bare innom, vi trenger ikke å bruke så mye tid på en Nei. stortingspolitiker, Lene Vestergaard Halle. Har du hørt om hun? Nei. Tilhører vel Høyre, tror jeg. Ja vel. Aldri hørt om hun heller. Nei. Er det er dårlig. Dårlig politiker. Ja, hun ble rett og slett eitrandes forbandet. Okay. For det har okay. jo vært utbytting av statsrådet og mm. ministerer og, og diverse mål. Ja, har det skjedd noe nytt nå, Pønstuen? Der er i alle fall kommet inn to kvinnemennesker ja. som er venninne inn som ministerer. Altså de to er... Har de samme jobben? Neida, nei, nei, nei det, det, det er to de, de har fått... vi er bestevenner vi. Kan vi få den sammen? <laughs> vi kommer, nei, vi, de, de har fått hver sin ministerpost. Ja. Kan ikke huske helt å... En av dem var vel hovedforsvarsministeren, faktisk, som jeg ikke husker rekke til noe. En så. av dem var her for noe? Forsvarsminister. Forsvarsminister, ja. Fordi Sorry, var så god venn med noen andre. Ja, nei, så, så var hun, jeg trodde det var hun som hadde en veninne, veldig god venninne. Ja. Personlig venninne, hun, hun hadde fast en, en minister på stå. Ja. Det, det det men de gir den jo ikke til hverandre, så de må jo ha en tredje in. i dette her. Ja, men det er ikke det som er galt. Nei. Det som er galt er det at TV2 Nyhetskanalen ja. intervjuet de her to venninne. Mm -hmm. Og så spurte de liksom, her har blitt sånn her som jeg ser, er det ikke det et greit spørsmål? Litt humoristisk inn i... Å, å få litt humor inn i nyhetskanalen kan jo ikke skade noe som helst, tenker jeg. Men hun her er stortidspolitiker, Lene Vestergaard-Halle, ble jo da ei transøvdette der, og var jo veldig... Hun, overskriften var veldig at hun hadde, hun hadde vel sagt at fy f... prikk, prikk, prikk, altså fy faen, regner da mer over sagt. Fy fitte, tenker jeg. Fy fitte, kan det jo være sagt. Fy franskmann. <laughs> ja, det er mange alternativer. Ja. Så flott. Men dette var, og dette viste at det var et godt stykke igen å gå når det gjelder ligestilling. Så tänker jeg, din jævla otterhelvete, ta deg i bolle, må du gjekke deg ned og ikke bli så, du må ikke være så jævla hårsår. Ta og slakk det der hesterhallenstrikket i bagge, ja, ja, det var det første som slo meg, og ta løsene der hardt stramme strikket ditt som du har bag i nakken der, og så slå du hår litt, så slappe deg. Før, under og etter. Nei, ikke heller. Jeg er veldig <laughs> på alt som hjemme vagina gjør. <laughs> alt som hjemme er liv og mor og vagina og sånne gjør, er, er kan, veldig kommer. dårlig på. Men Jesus Kristus slapp noe av litt og ikke gidder å bli forbannet for det, da. Ja. Nei, ikke gidder. Men ikke gidder å bli forbannet for noe, egentlig, da. Det er det aller beste. Hallo. Ja. <laughs> den skjønte du pekte med. Men i alle fall, uh, jeg tenker, jeg trenger rett og slett kast en terning på, uh, på setninger. Hva er det jeg kaster på nå? Den er kastet, hva er du, er, du er kastet, jeg har ikke sett det Du ja. kastet terning på utspillet til Stortingspolitiker Lene Vestergaard Halle Tenkast fem Tenk. Kjempebra, veldig godt, jeg er helt enig ja. Det er noen, noen utsangen er gode Bare, altså, Jeg skjønner ikke meg i gang Jeg må tykke på det Ja, det er det Ja, så det er grejt skal vi gå videre Vi er ferdige med nyhetene nå det med. Det, Hvis ikke du har fått med deg som skjer i verden nå, da kan ikke du skylle på oss Da kan vi ikke skylle på oss Gjorde du gaver? Åh, oh, nei, du ja, vil innom det altså Ja, jeg vil snakke litt om det Nå er det snart, for oss da, i dette øyeblikk i universet Så er det snart Halloween, som jeg syns er noe vass Det er noe vass Etterfølges, eller, eh, riktig ordet er etterfølges av den berømte høsttakkefesten Ja, som ikke klinges så bra som Happy Thanksgiving, holdt jeg på å si Nei, det er jo, det er jo mye unorske gamle stolte traditioner, her som vi må bare holde i, i live. Ja Eh uh, efter den så kommer ju Black Friday. Mm. Eh <laughs> uh. <laughs> ja det är ju bara dritt vet du. <laughs> så. Är det kanske en farsdag eller tantemellan här eller? Jag kan inte nog om det heller. Jag hoppar att man har ju gjort nåt för för kan synda. Hopplikar morsdag det. Jag är säker runt Valentine's Day. Det, det, det, det, Valentine det måste om. Ja. Alla alla någon kan svara mig, ja. sen med en mail på det. Mm. Er det morstar fire gånger i året? Nej men är jeg føler faen med det, det popper upp i hytter og helvete. Men jeg vet morstadene. ikke, men jeg, jeg vet ikke. Det er det jeg vet. Den gangen, da jeg var gift, mm -hmm. så var jeg på besøk til min mor på ja. morstaden. For dette, ja. da på jeg påminnet og, og fortalte at det var en ok ting å gjøre. Mm -hmm. Men det var... Nå var jeg jo gift i noen år. Uh, Besøkte mor da det en gang? Ble, nei, <laughs> nei da, men i forbindelse med morstaden. Ja. Uh, men ellers så... Det, det, jeg gidder ikke. Nei. Rett og fremst så gidder jeg ikke. Jeg gidder ikke å, å om det. Det er, det er gjort humor på dette selvfølgelig, hvor at ja. den moren, særlig første året hun er en mor, for ja, da en ja, kvinne ja, så, ja, er ja, i sin ja, da. egen, altså da er hun øverst i himmelen, mm. fullkommen som menneske, ikke sant? lurer på vad jeg får til mors dagspresang, ja. og den humoristiske andre halvparten av forholdet svarer da med, med litt grunn til å si, «Det tror ikke du får noen ting, ungen er jo ikke gammel nok, så det går i butikken og Valle korrekt. Ja, men för som gick i var det tag en en ett utdrag av, utdrag av en samtal mellan Steffen Borgersen og Stine Jungund. Nej. Det var det inte. För den samtalen fann inte städer bara var det måndag och jag hade ju inte varit i butiken. Nej. <laughs> det var fel. Det. det var förvirring tid i Ja då för mig. Jag bodde på det där annars. Jag Det det är sånn det var. Men julgåvor, julgåvor. Tips. Til å få eh, i gangen det der Hva ønsker du etter jul? Nei, jeg vet ikke Jeg eh, har egentlig hatt det trenger Kjøp noe som trenger ting Og der kunne jeg ikke vært mer enig på Og det samme gjelder til kids'en ja. eh, Jeg husker jo når Mare der var små før i tida mm. eh, Playstation, hva trengte du? Kontroller Spill, memory card så, ja, ja. så var det, det var jo en hel gave Alt var ordentlig, Så trengte du en ny ryggsekk, eller en ja. ransel da som den ja, ja. Og, og penalhus <laughs> Penalhus Altså, et, et noe å penal i? Nej det heter jo panelet. Jeg vil ikke at en futural. Jeg vil ikke at skinn <trykt> uh, blir ja. ja. <trykt> <trykt> uh, Det var, som en tid som det kunne ønske det. Ja. Nå skal det være tilsatt at jeg var ganske spoilt. Jeg fikk jo slagverk, for eksempel, jul, og fikk... Uh, ja, men det uh, <trykt> er en kjempegave. Fordi at hvis du ja, da, begynner med et trommesett... Jeg skulle begynne å spille tromme, og, ja. og fikk da slagverk til jul. Jeg fikk det i oktober, når jeg hadde lyst til å begynne å så vet du en bra ting. Ja. Tror nok, uh, kjøp foreldre. rammegaven, det er foreldrenes ansvar. Rammegaven, ja. altså det der uh, selve basen. Ja. Så kan du få trommestikker og noen andre. Du kan få trommestikker og trommestikker. Trommestikker. Det er viktig ja, ja. å ha, for de går i stykker. Det er ingen stykker. Og så må du ha dobbeltpedal. Det er kjempegøy med dobbeltpedal. Kan jeg ha et forsøk? Ja. ja. Veldig ja, god på dobbeltpedal. Ja, veldig flott. flott dobbelt. da, det var jo et tabberkjøp i dette, men jeg spilte nok trommene, spilte trommene i kanske nu får august gick över vegetar. Alltså men det är någon så I år. Årvis med julegåvor är omtatt i honom igen. Nej, så är de får. Du får man dock med dig. Ja, ja, det var ikke bra. Det är var... nej, man kan donere det veckor eller något. När det första köpt så kan ni ju sport detta på så vi föll det är riktigt Ja då. Men till exempel Afrika. Vi for exempel som du säger Afrika, du kan ju bara vara ge en donation i någon lands namn. Ja, det är ja. viktigt att en get och så får du t-shirt och visar sig senare att ingen av dem i Afrika egentligen hade lust på en get för att var ett helvete att odla på. Det, er det. Men det er da mitt julegavetips. Her må dere trengs. samarbeide. Ja. Ikke en ny sånn runde med jeg tenkte du hadde lyst på noen, noen ny sokker, eller altså. Men der der, der märker jeg jo i fjor, ja. uh, min første jule som ugift, mm -hmm. at uh, menn som jeg gifter, du, sette pris på den støtten du ikke var uh, mm. i den julegavekjøpningen, for der, uh, der var jeg tilbake igjen som der jeg var når jeg var 18-19 år till det var, og, og sprang rundt som på lille juleaften og ikke hadde kjøpt noen gave. Ja. Til meg et par gaver måtte du kjøpe romjuler, som altså. jeg ja. hadde løpt. <laughs> faktisk. Så det, fik jeg fikk jo noen gave. Det var, ikke, det var ikke gaver til neste jule, det var den julen som Den som, som hadde vært for et par dager siden, ja. ja. Men det er sånn som du men nok om julegave, vi må rase videre. På ja, vi, må, vi må rase videre, faktisk. Ja. Hva er det, uh... skal vi se, du hadde et spørsmål til meg. Jeg stryker julegaver, men ta oppsmert, uh, kjøp julegaver som hører til andre ting så at du kan bygge på. Ja, eller eller ting som faktisk trengs da. Ja. Ikke kjøp de skiene i november, kjøp de til jul. Ja. Mm -hmm. Hva det er, er det du mente da du skrev til meg? Nå skal jeg se her nå. Nå skal jeg se her nå. Du sendte meg en melding, som jeg svarte på med en tegning nesten. Um, her står det hva er det dårligste kjøpet jeg har gjort i år? Ja. Spørte du meg om. Det var egentlig kun fordi det at det poppet opp i høvet mitt at jeg har gjort et Ja, du lurte ikke på det genuint. Nei, det var fordi det var noe du hadde opplevd. Det var fordi jeg bestemte meg for at jeg skulle spørre deg om det, og så synes ja. jeg det er litt kjedelig når, når jeg, sånn som jeg her forleden, så spurte jeg, hva er den verste bøfjeen du kunne fått? Mm -hmm. Så får jeg jo kort betenkingstid ja. på det. Derfor vil jeg bare Hvorfor betenkingstid er vel egentlig... Ingenting fikk du. Ja. Uh, jeg skal vise deg, det er det dårligste kjøp har gjort i år Skal vi se Hvis jeg kan finne det. det kan være helt kastet Det er de. månedkortet til Vinbjart det er, rett, er bakse, ja. det er rett og slett sesongkort til Vinbjart, ja, ja. Det du, For, Har du ikke det? Uh, Nej det var det forrige jeg mistet Eller jeg ga det vekk på ja. Byen, ja. Uh, Det er rett og slett sånn at Vinbjart, mitt lag, det rykker ned i år <laughs> Har du rykket ned til uh, Ja Rykket ned til tredje, jeg trodde du var tredje. For meg så er det ingen forandring. For deg, det, det er jo god, en god nyhet for deg da. Finnbjart <laughs> ja. holder seg der hvor jeg antar at det skal være. Ja da, det gjorde de. Det var synd som fyr. Men hvorfor er det så synd? Det er jo synd, vet du, de rykker ned. Jo, ja, men er det ikke mange flere seier og trepoengere og bedre, mer slakt og gi og levere ut? Ja, så er det noen spillere som får finne. Gauss, gode gamle gaus. Han ja, som er spiss? Ja. Ja. ja, så det. Du kan det jo. Ja, det er jeg antar han er spiss. Ja. Ellers så er det, det, er, det er veldig sjeldent i sånn dårlig lag at du hauser opp ringbecken, uh, for eksempel. Fålis, stop den. Men ja, ok. Uh, det er i hvert fall mitt dårligste jobb. Det er en slakt, et stikk til Vindbjørn, mitt lag. Det dårligste jobb jeg gjort i år er rett og slett sesongkort til Vindbjørn. Men du har, har du brukt det, noe særlig? Nei. Hvorfor har du ikke brukt det? Fordi jeg ikke i dag, det, det reint rent kamp <laughs> så mange grunner til det men det er nå så, kan vi gi et ternkast på i sesongen 2017 da? gjør ja, det ternkast 3 det var jo faktisk en opprøvelse, men ok ditt dårligste kjøp, Borghassen jeg lufta det hjemme med samboer for at mange av de, de ordentlige ja. kjøper de gjør vi sammen, ikke sant? Ja. eller så gjør jeg det, og så får jeg kjeft for det etterpå ja, og det nok det som uh, jeg vil tro uh, uh, ja. hovedet ber var det ja, hun, kjøp, hun husker ting, ja, jeg det legger ordentlig. det vekk helt ærlig Kommer ikke på noe. Ingenting. Sier du det? Ingen verdens ting. Det viser jo at du er en mer klogere mann enn jeg er. Eller en mer med glemsk type. Det... det kan jo for sånn til å være. Nei, jeg kommer ikke på. Nei, men det er jo bra for deg da. Ja. Så 2017 går inn som et godt år. Ja, det er en applaus til deg. Ja, innkjøpsmessig i hvert fall. Ja. Da um, er det da toalettbesøket. Har du, jeg har hørt igjennom her, du fikk så lenge siden den episoden hvor jeg takket deg for tips om å ha såp i dasen ja. for å slutte, uh, slippe at den skal være tett. Som jeg gjerne uh, vil påpegge. er det, jeg, ja. i hvert fall ny runde her med toalettsnakk, ja. hva har du gjort på toalettet nå? Um, det var ikke mest som, jeg fikk en, en uh, ikke snapfikk av det for at du har ikke snapchat lenger. Nei. Uh, ja, han der jævla gjesten Ja, ja uh, la meg forklare for ja. deg kjære lytter Jeg fikk et Et bilde av, av dine bein ja. På toalettet, og det, det er en klassiker, alle gjør det ja, alle, alle gjør det? Ja, det, det er kjære all verden, jeg færre daglig uh, Uten å kødde, så et par fødde uh, Med bukse og bokser nede på anklene det, Ja, ja, og det er nok nesten daglig så, så, Og det synes jeg er festlig det, er, ja. det må bare folk leve med, det synes jeg er gøy Altså du ser først, ø. høyest opp da Fotograf er svære lår, bare lår Uh, ja. ja Og så ser du litt knær, og så i mellom beina Litt legge Og <laughs> så litt, litt bokset ja, Så det er liksom tatt fra hodet høyde Fra en person som sitter på dog Ja mm. Sender du til deg du kjenner godt, så tar du med pilt nå ja. det, det er ekstra <laughs> krydderi Det som var, jeg fikk, sånn at jeg fikk et slikt bilde Uden pilt uh, Tydeligvis så liker ikke Steffen Borg også med uh, Godt nok til å sende bildet av pilten sin Det setter pris på <laughs> Fikk da et bilde av hans fødde Plassert for en et toaltebesøk det er med teksten eh, «Noen kom in i nabo-båsen, jeg ble en linja». Ja. Og jeg lo høyt, <laughs> jeg for at jeg kjenner følelsen veldig, veldig godt. En eh, kan slå seg løs på toalettet. På, på min arbeidsplass har vi eh, det toalettavlukket som jeg pleier å gå på. Mm. En hel del foretrukken <laughs> som er en <laughs> flasmos. Ja. <laughs> det er irriterende der, altså. du setter dig du, du kan ikke være... 100 – 100 prosent der selv, hvis –– Nei, men hvis du, hvis du er ingen alene, så er du det. – Ja, da kan du det. ja det, er, det er hvis det kommer det, inn en siden. – Ja, ja, det er det som er, men det, det kommer jeg til. Men, men i alle fall så er det en veldig, veldig, veldig tynn vegg mellom. – Svært tynn. – Svært tynn vegg. – Ikke særlig isolert. – det, det, det er mest en er, planke. – Ikke deg, tror jeg. – Nei. – tror bare det er sånne japanske papirvegg. – Ja, ikke lene deg på den. – Nei, det, men dette er ikke mellom båsene, dette er mellom der jeg sidder og gjør mitt, og kopirommet på jobb. Og der er det jo veldig ofte folk inn, og det er jo kjempe... Det er nesten så jeg lurer på å dreie demenskjølige nevn, altså bare legge det forsiktig ned i, i vann, rett og slett, for å unngå der, det pinlige. For det er klart, det, det der plump, som kjemper det, det, det, gir, det gir jo gjenklang. Plump? Plump? <laughs> det det hva slags, slags sånn her... Ja, det er på en god da. Og det, nå skreide jeg litt faktisk, men... Men den der plump, du... For meg... Altså, jeg, jeg vet om lyder som... Jeg, jeg, høres, altså, herregud, det høres jo jeg... noen mister... Spatalk med sand Nede der sånn Og det er jo <laughs> <laughs> Ja, ja men den lyden da Som måtte komme Det ja. er jo ikke Det er ikke noe jeg, jeg produserer med stolthet Når, når jeg vet det, folk på siden av meg den, den kopimaskinen er jo ikke høy nok Til å så overskygge Noe som helst Ikke et lite kremte i gang Så dette, det er grusomt Men i alle fall Så sa det jeg da her forleden Og, og fikk et flashback til den Men legger du papir på ringen da? Det må jeg vite Nei Hvorfor ikke? Det, nei, for det er Jeg tørk alltid A Ringen, Spytte med på ringen. ringen først, og så tørker jeg. <laughs> Nei, jeg, jeg alltid av ja, ringen før jeg har sett meg. Men hvordan da? At jeg tør... Hva med hånda? <laughs> Nei, jeg tør selvfølgelig et solidt sykfabirk. Jeg dekker armen fra fingerspisen opp til halve bunn, så, så tørker jeg godt da. Men du tar ikke bare skjorte, du bare drar over <laughs> håndvakken, og så bare gnir. Da hadde jeg jo kastet den skjorta etterpå, men det... det... Men tørker du den tørkt? Uh, nei, det, hvis det er blått, så gjenger jeg jo. Da <laughs> finner jeg noen plass og sier det. Nei, men hvis, at, uh, uh, hvis at, nei, det, det er bare, bare tvangstanke. Jeg må bare tørke bakterierne fra... Hvis jeg tar og pisser på bilratet ditt. Gud <laughs> forbi. Ja. Hvis jeg skulle gjort det, ja. og så lar vi det stå en dag, to dager, ja. tre dager nå, så er det helt tørt. Ja. Er det greit nok for dig, da å bare ta tørt lodpapir og bare tørke over eh rätte och det liksom nei, men men uh, vi heter i vaskraden som ingen värda och vaskraden vaskraden doringar tror du det? Er? Ja det är jag faktiskt oblev för att det gång så Men satt där. Jag viskar ju med eller? kan du räsa dig så ja ja. Jag förstår inte lite norska lite? Ja. Eh jag jag bitligt. Ja. Inte i gång. men ja. Men, uh, men i alla fall så sa det där. Mhm. Och och kost mig med vaskaderna. <laughs> Nej för de förhandlingen så också kommer det då in på och det är det är inte sån bås där det är liksom två separata rum då ja. en sån liksom eller en hel vägg som ser, ser ut som ja. Och där sätter de där så då en man på höger. Det är ju här toaletten det här som kom. Nu först när antar en man og så får du det bekräfta ja, i form av följande. Host. Eh sitter på plats med benen nå där på upp oss ingen ska se så sånn ingen ska kunna se dig å si det der, og slappe godt av. Hører deg gjengdøra, tenker, tenker nei, «Må du gi faen nå?» Hører og, og, og tenker tanken at «Nå kommer det inn noen», og så kjenner jeg «Åh, oh, prrr». Prr, nå er stillheten og roen forsvunnet. Hører døra lukke seg, og han setter seg da ned, kan liksom høre at buksene gjenger, det, det er på den nivået der. Og så er det helt blikkstille. Jeg puster ikke. Stealth mode gjenger jeg inn i. Ninja altså. Ja, Ninja. Og så hører og så holdt jeg på å bidra med tunga Jeg holdt jo på å kvele meg selv Og så det, det er jo ikke særlig Jeg, jeg prøver jo i, i hverdagen å være høflig mm -hmm. Og jeg klarte å faktisk å holde inne Men jeg hadde jo lyst til å skratte For dette, jeg, det hadde aldri jeg fått Om jeg hade sådde alene Om jeg visst at jeg hadde sådde mitt ut på en fotballbane Helt alene Ikke igang var på jobb Så hadde ikke jeg klart å si, Men var det også plass Eller var det det eneste lydene anlegget? Det, nei, det følte jo etter hvert noe diverse lyd, men jeg var jo ganske kjapp til å gjøre det jeg gjør når jeg har sluttet dette kapittelet her, og så kom jeg meg til helveto derifra, så aldri tenker på det igjen. Jeg ble sittende jo, i min situasjon så ble jeg sittende til han hadde gått igjen. Ja, jeg skal jo tanke. Jeg følte sånn, at det var en hare som dreit, for det var sånn pluk, pluk, pluk, pluk, pluk, det var litt sånn dryp, dryp i hvert fall, ja. og... Også den der lettelsestønnet. Ja, det, det, det er pinlig. Den lager jeg ikke, jeg skal lage så. Nei, altså. jeg, er helt... jeg er tyst uansett. Ja, da, men... Spørsmål, mm -hmm. som jeg har lurt på. Låser du døra når du er på DAS? Ja, og jeg skal begynne å låse nabodøra også, slik ikke noen kan komme til å sette <laughs> Det er en god idé. Det er ja, det. Lås, lås alt av som finner. Lås alle båser. Fordi at du da, da å, det var det opptatt, ja. Ok, så må den gå ut igjen. Kanskje jeg kan begynne å låse den døra sånn at jeg kan få min egen dass også? Ja, du får jo strengt av din egen noe hvis du låser døra når du går over. Ja, det er det jeg mener. Så Ta meg den in i solnedgangen. Ja. Men, øh, men øh, jeg vil bare påpeke at jeg, jeg har fått litt peber for det av, av min venn. Øh, min venn, kan jeg ja. si. <laughs> at jeg, selv om hvis med han sier det her nede alene og, og ser på fjernsyn eller om jeg måtte gjøre og henger på dass, så mm. låser jeg døra. Hvis jeg er helt alene hjemme, så låser døra nær på DAS. Du hører for meg at naboen er hjemme, faktisk. Jeg har døra åpen. Du er døra men, men det er for at du har toalett, som du kan, dersom det plutselig kommer noen, mm -hmm. så kan du strekke det, ja, det og så lukke den døra. Og det, jeg skal jo ha jævla lang armen for å få til det, da. Men, det jeg, du kan ha en sånn tevn. Ja, da kan jeg litt godt låse, føler jeg. For det er jo faktisk, fra DAS-en og bort til døra mi, så er det gode tre meter. Ja. Og det er så langt arme jeg ikke. Selv om jeg ser ut som en enormt langt, langt arme, så har jeg ikke det altså. Skal vi si at du bare låse alle dører du kan når du er på do, mindre du er trygg på at du kan nå døra når du, eh, når du sitter her? Så her er jo et spørsmål til deg, Borgerson. Skal vi rett og slett bare innfinne oss med at dette blir en litt lang episode, og så kjører vi jo i løpet uh, blir en litt lang episode, så vi må stryke samferdsel, og så kan vi ta den tips om bilrek uh, til, uh, til neste gang. Ja. Så går vi bare på fem overskrifter nå i full fart, og så runder vi av festen. Så kan vi kalle den, uh, vi dere er i første gang for alt. Overskrift nummer en er det Dagbladet som kommer. Mm. Det er rett og slett det at uh, føler sig forfullt av norsk barnevern, har søkt asyl i Polen. Ja, det er jo gøy. Uh, ja, jeg jeg, jeg, jeg synes jeg, jeg at noen må flykte til Polen fra Norge. Det, jeg jeg, jeg tenker, tror, tror du polske myndigheter får massa asylsøknade fra Norge? <laughs> jeg tror de uh, ikke helt skjønner hva de skal gjøre med det dokumentet. Nei, det, det, der har det vært møte. ja. Nei, er du rett og slett? Ja, det vil jeg gjøre det. Fordi jeg tenker de er livredde, for at det skal kanskje komme en, en sånn ja, syngstrøm da. Men jeg, jeg vet, det er de, en... Med sykler ja. og det hele, ikke sant, over grensa. Det hadde vært en helvete for de. Over... Og det er en sånne, en regel om at, eh, hvis, at du mottar, hvis du er EØS-borger og mottar en ytelse i et eøs så kan du ta med deg den ytelsen så lenge du har krav på den og rett til den. Så tar man ta oh, ja. den in i ditt i det lande hvor du har center för livsboholder livs, uh, livs ja, ja. grundlagar och kan ju du inn til ja. vet du ja, in uh, det fingas precis annorlunda. Nej, jag har bara det sa nog är väl säkert fel. Men men där någon visade du egentligen är för det stället. Ja. Inför sommarredda och reser till Dansted så kan du resa hem igen för att det är ju ingen poäng att vara uh, eh du jobbar for exempel mycket i norr Finland så bryker du henne så er det ikke noe hensyn til at du skal, må bare være i Nordfinnland, men du egentlig har din nei, nei. lege som du kjenner best og sånn, hvis du kjenner en lege til det hele så er den mest sannsynlig her i Vennesla. Det er den. Men du får altså da, i det tilfellet der finsk eh, sykepenge, eller tilsvarende. Sånn Oha. som polakene gjør i Norge, ja, okay. littavrene gjør fra Norge. Mye, mye av pengene går ut fra Norge da. Ja, ja. <laughs> men sånn er det jo også da i Polen. Hvis at du er da, i Polen, eller, eller, eller har ett land annet trygg det ett land sånt där som du är rätt ute på där så kan du ta det med dig. Men är det i stort sett i de flesta tillfällen kan du ta det med dig till Norge? Det er jo en bra ting. Ja, så få i poolen, få alle de där polske, de feite välfärdscheckarna du kan få därifrån. Alltså <laughs> ja. det blir ett ända mer tydligt lågkostland för exempel Romania, ja, Bosnia, ett land sånt där lite som tyskland i i just den undan. Eller Romania. Ja, eller Romania, ja. Ta det Romania. Ja. ja. <laughs> det Romania. ja. Og, og, så, og så koser du deg der, da, vet du. Ja. På det polske skattebetalers regning. Det, uh, ja, ta det med det. Ja. En kjempenyhed. Jeg er klar. Jeg er klar. Det er altså plus Ja, den har vi jo ikke lest. Det er garantert. Nei, den er ikke har vi ikke lest deg til. Det. det er en eksplosiv trend. Blant er, unge? Det, du må, nei, du må holde deg fast. Mm -hmm. Stadig flere kvinner har sex med kvinner. Ja. Let's celebrate. Tack ja. Ja men det hjälper det oss då. Mm, vad han konstigt att se på så. Ja, nej men jeg tror du inte det jag tycker det är en gång till det. Det blir, det blir Som via film. <laughs> I alla <laughs> fall jeg har sett, det här kan väl is det faktiskt. <laughs> ja. Eh hade trenden varit sånn, stadig så stadigt flera kvinnor så där riktigt vackra och har sex med varandra Og Jag var det ingen Tommy förhör om han har lust att vara med och se på eventuellt delta. Jag tror jag du... inte hade fixat. Det, det hade varit jag känner att du bara varit obekväm de första 2 minuterna men så tror jag du har gjort det du kunde för att få det till att fungera. De första 2 minuterna hade varit väldigt väldigt obekväm. Problemet var bara det sista de 2 minuterna hade jag varit färdig på et minut sedan. <laughs> ja det det är men då har du ju förstått den på att hämta dig in igen. Ja du du kan inte vara det en möjlighet att det med, så blir det valgt med trøya. Har det tatt noen døgn, altså? Ja. Så Men er, ok. Du blir ikke, du blir ikke uh, tømmermester ved første minut heller. Nei. Du må øve. Du må gå og spenne uh, perioden din. Jeg ser poengen ditt. Mm. Uh, overskrift nummer tre. Nazi bestemor på 88. Dømt igjen. Igjen, ja. Du er uh, rett og slett en sånn en gjenganger. Er, uh. Ja, hun, hun gir seg ikke, du. For at, det det var, jeg skal finne det bildet også. Uh. Vis det til mikrofonen. Jeg skal, jeg skal vise deg til mikrofonen. Kom igjen, nasi-bestemor. Mm. Uh, det var hun. Hun ser jo bare god. Mm. Det er sånn jeg, jeg kunne selv på fanget i alt, jeg bare sier. Eller kanskje litt greier at er o, på fanget i sí, <hæ> yeah. alt. Der stender det også, hva heter det for noe? I en gressen, eller en subtitle. Uh, Holocaust fornekter, Ursula Havarbeck. Ursula, det er ja. altså det Har du sett uh, den lille afrun? Uh, nei, dessverre. Det er det skurken i, i den lille afrun etter. Ja, det, det, det heksa, som er som en bleksprud heks. Greia er det at Ursula Haverbeck uh, er av tyske medier døpt til nazi-bestemoren. Mm. Hun er sex til seks måneders fengsel for å nekte for at jødeutryttelsen fant sted. Går det an? Tenk på hun bare borskene der. Som, som, som, som, som, som. Ja, går det an, og så blir du dømt til fengsel? For, Nei, eller, jeg, jeg, jeg synes jo det er et tøstdom, men det, det er tydeligvis ikke, tydeligvis ikke lov. Da. Du jeg har en mening om ting som ikke... Som, ja, du kan ikke arrestere meg for mine meninger, tenker du? Ja, jo. Tyskland kan. Det, nå Tyskland, Tyskland, begynner det å skli inn i en farlig retning. Gammel Ja, ja nå skal du ja. begynne å ta folk for meningene sine igjen. Uh -huh. Fortalte om det der jøde... Nei, ikke jødegren, men det homogrenne med Auschwitz. Mm, ja, det tror jeg du gjorde. Jeg gjorde kanskje? det. Jeg er ikke sikker. Hva, um, når, de, uh, når de kommer så frigjorde fangene fra Auschwitz. ja. Shot, hørte, det ikke nei, det ikke, ne ikke bare avslutt, men alle de her konsentrasjonsleirene ja. Så <søk necessiten> hadde folk vært her kanskje i ti år, noen, ikke sant? Ah, ja. det, kanskje ikke alle har vært her så lenger Nei, nei har vært ja Noen, noen har vært her bare noen De fleste var jo ikke det i gang Nei, så kommer da de allierte soldatene, de sovjetiske soldatene så har de bare nå, herregud, hva er dette for slags helvetes høl, ikke sant? Ah, ja. Det er jo kropper som blir kjørt med bulldos det er bare kaos og drit og elendighet, kom dere ut, nå skal dere, dere er fri, dere fri, nå er dere fri, ut, alle sammen ut, og så kommer en annen gjeng som skal ut også, fra, fra, fra den ene cellerblokka, så hører du de der myndighetene si sånn, Nei, ikke du, du har jo sånn rosa merkelapp på fangedrakten din, det betyr at du er homofil, du kan ikke gå noe sted, dette her er ikke grejt. Så homsene og lesmene, de ble jo i årevis etterpå, Tilpass <laughs> Som säger hör och gör. Så de Brady var ju dömpt då till att till att under lober som kom fra nazi vad som heter nazi idéernas uh, ah, ja. innerste uh, kärle. Och de blev fortsätt funna att vara goda och 25 år efter på. Det blev lagt, iksant. Så det var inte alla som släpp fri. Fra Holocaust uh, läger skold frihet ean för ja. så på någon for noen. Nettavisen skriver det at eh, advarer mot edderkopp på rømmen. Ja. Hvis de blir sinnet og biter, er den særdeles giftig. Er det den Finnmark-edderkoppen? I Alta, ja. ja. Det det, men det, det hjelper ikke meg nå, at den er Alta. For tror at den, den he, flere har flere bein enn jeg har å gå på. Ja, det, sånn. det har den. Så jeg lurte rett og slett på om jeg skulle reise. I en løpe. periode løse, løse til nettavisen kommer jeg opp med en ny nyhet. Jeg kan på. berolige dig Edderkoppen i Alta er over. Er det, sant? Mm, det er sant? Ja, det er bra. Oh, ja. Da slipper jeg å bestille den billetten. Ja. Du hadde bestilt billett til... Uh, var det du? Ja, det var du. Overskritt nå? Det var noen ja. fire. Overskritt fem henger nesten sammen med mm. fire der, altså, for mm -hmm. det er TV2-nedene melder nemlig det at uh, skulle bare drepe Peter Kopp, brant ned hele huset. <laughs> ja, det kan skje det neste. Og det, det var... er litt kjipt, for det var en stakker som, som uh, hadde... Uh, og hette noe den forbien for å ha... Det heter vel uh, klaustrofobi. <laughs> Nesten. I alle fall forbi modier det kopp. Jeg synes det er gøy på norsk. Klaustrofobi? Klaustrofobi, klaustrofobi. ja. Det er, det er en gøy setning. Det er gøy for er et, meg. Eller et, et ord, blir det jo. Mm. Um, det er et gøy ord som kan bli det en gøy setning. Det var en, en kjede i Ja, men det var i alle fall en mann. Dette er på slutten å oppdage oss. Nå er den oss ferdig. Det var en mann som i alle fall forsøkte seg på også hver kjære det kom siden. Med X og det kom, men, lighter, eller? Nei, ja, riktig, ja. han satt og fyret på hele huset. Altså, apropos Hitler, og spur ja. og kanon, og det hele. Han, uh, brant han inn. Mm. Edekoppen døde nok. Ja. Det er, er jævlig trist hvis ser at husvitt gjenger oppe i røyget, og så ser du edekoppen forsvinne i døra. Pakka med seg en sekk, for det, det er ting han trengte mest. Sånn den der uh, lasaron-pinnen med sånne <laughs> ja. rommetrykler bakpå. Rett og slett. Det var det fem jeg kunne by på i dag, ja. så, altså, min venn. Jeg tror vi snart blir sammen nå med en gang, og så takker jeg jeg, vi da Kjellhaug og Bjørn Fritzel og de. for denne gang. Ja. Hei, og hå og, og falder i falder av. Takk for oss.